Перша книга Самуїла, розділ 17. Зібрали філастимляни свої війська до бою та й зійшлись у сохо, що в юдеї, а отаборились між сохо і Азекою в Ефес даммімі Мімі. Саул же і ізраїльтяни зібрались і отаборились в долині дуба і приготувались до битви проти філистимлян. Філистимляни стали на горі з одного боку, а ізраїльтяни стали на горі з другого боку, так що між ними була долина. І виступив з філистимлянського табору передовий борець на ім'я Голіят з Гату, ростом шість ліктів із пяддю. На голові в нього був бронзовий шолом, одягнений був, Улусковий панцир, що важив п'ять тисяч бронзових шеклів. На ногах у нього були бронзові наколінники і бронзовий спис за плечима. Ратище його було завгрубшки, як ткацький вал, а блискучий кінець його списа важив шістсот шеклів заліза. Поперед нього виступав щітоноша. Став він і загукав до лав ізраїльських. «Чого ви вийшли і стаєте до бою? Хіба я не філистимлянин, а ви не раби Саула? Виберіть собі одного, і нехай виступить проти мене. Коли він зможе боротися зі мною і мене вб'є, ми будемо вашими рабами. А коли я подужаю його та його вб'ю, «Ви будете нашими рабами і будете нам служити!» І філистимлянин додав, «Оце я викликав ізраїльські лави нині! Дайте мені чоловіка, і ми поборемося разом!» Почувши ці слова, Саул і весь Ізраїль зжахнулися і налякались вельми. Давид же був син одного Ефратія з Вифлеєму в Юдеї, на ім'я Єсей, в якого було вісім синів. За часів Саула цей чоловік був старий і мав багато років. Троє старших синів Єсея пішли з Саулом на війну. Імена ж тих трьох синів, що вийшли на війну, були Найстарший – Еліяв, другий – Авінадав, а третій – Шамам. Давид же був наймолодший. Три старші пішли за Саулом. Давид же приходив і повертався від служби при Саулі додому, щоб доглядати батькові вівці у Вифлеємі. Філистимлянин наближався вранці і увечері і так виступав сорок днів. Раз якось Єсей звелів своєму синові Давидові. Візьми лишень твоїм братам Ефу підсмаженого зерна та оцих десять буханців хліба і віднеси хутенько братам у табір. А оцих десять кусків сиру віднеси тисяцькому та довідайся про братів, як їм ідеться, і принеси який-небудь знак, що ти доручив їм. Вони з Саулом і з усіма ізраїльськими мужами в долині Дуба воюють з філістимлянами. Устав Давид вранці, здав на сторожа Отару, забрав усе і пустився в дорогу, як йому наказав Єсей. Прибув він до обозу саме тоді, як військо вирушало лавами до бою, вигукуючи військовим кличем. Ізраїльтяни та філистимляни вишукувались до бою – лава проти лави. Скинув Давид із себе клунки – і, передавши їх обозному сторожеві, побіг у бойові лави, прибув туди і спитав братів, як їм ідеться. Та саме, як він розмовляв з ними, виступив із рядів філистимлянських передовик борець на ім'я Голіят, філистимлянин з Гату, і промовляв, як звичайно. А Давид почув це. Ізраїльські вояки, побачивши його, всі повтікали, бо злякались вельми. Аж тут якийсь ізраїльтянин промовив. Бачите того чоловіка, що он виходить? Він ступає, щоб зневажити Ізраїля. Того, хто його вб'є, цар збагатить превеликим багатством, видасть за нього свою дочку і звільнить в Ізраїлі родину його батька від податків. Давид допитувався в мужів, які стояли коло нього «Що буде тому, хто вб'є цього філистимлянина і змиє ганьбу з Ізраїля? Хто він, той філистимлянин, той необрізаний, що сміє так зневажати бойові лави живого Бога?» Народ йому відповів, як сказано вище, мовивши «так буде тому, хто його вб'є». Як же почув найстарший брат Давида Еліяв, що він розмовляє з тими мужами, розсердився на Давида і мовив. Чого ти прийшов сюди? На кого ти покинув овець у пустині? Знаю твою зухвалість і твоє лихе серце. Прийшов сюди лише, щоб подивитись на війну. А Давид відповів. Що ж я таке зробив? «Чи не можна про це говорити?» І відвернувся від нього, і заходився так само другого питати, і люди йому відповідали, як і за першим разом. Чув дехто ті слова, які сказав Давид, і переказано їх Саулові, і Саул велів його покликати. Тоді Давид сказав до Саула, «Нехай ніхто не падає духом заради нього!» «Слуга твій виступить і буде битися з тим філистимлянином!» Саул же каже Давидові, «Не тобі виходити проти цього філистимлянина, щоб із ним битись, бо ти ще хлопець, а він – вояк із молодощів!» Та Давид сказав до Саула, «Слуга твій, пас вівці батька!» І як іноді прийде було лев чи ведмідь і вхопить вівцю за тари, то я бувало кинусь на вздогінці за ним, б'ю його і вирву її в нього з пащі. А як бувало кинеться на мене, то я схоплю його за щелепи, поражу і вб'ю на смерть. І левів і ведмедів вбивав слуга твій. І цьому необрізаному філістимлянинові буде так само, як і з ними бо він зневажив військо живого Бога. І вів далі Давид. Господь, що врятував мене з левиних та ведмежих лап, врятує мене із рук цього філистимлянина. Тоді Саул сказав до Давида. «Іди, і нехай Господь буде з тобою». Саул вдягнув Давида в свою бойову одіж, поклав йому на голови бронзовий шолом і надів на нього панцир. Далі підперезав з Давид його мечем по бойовій його одежі і ходив з трудом, бо не звик до цього. І сказав до Саула, «Я не можу ходити в цьому, бо не звик до цього». І скинув усе те з себе. Узяв вже в руку палицю, вибрав з потоку п'ять камінців гладеньких, поклав їх у пастушу торбу, що мав при собі, і з пращою в руці почав наближатися до філистимлянина. А філистимлянин також підходив дедалі ближче до Давида і щитоносець попереду нього. Споглянув філистимлянин і, побачивши Давида, погордував ним, бо був він ще хлопець, Русявий, гарний з виду. Хілистимлянин і каже до Давида, «Чи ж я тобі пес, що ти йдеш на мене з палицями?» І прокляв хілистимлянин Давида своїми богами. І мовив хілистимлянин до Давида, «Ходи до мене сюди, я віддам твоє тіло птицям небесним і польовим звірям». А Давид – Відповів філистимлянинові, «Ти йдеш на мене з мечем, і з довгим списом, і коротким. Я ж іду на тебе, в ім'я Господа сил, Бога ізраїльських лав, якого ти зневажив. Сьогодні ж таки, Господь видасть тебе в мої руки, я тебе вб'ю. Відсічу голову від твого тіла і дам твій труп». І трупи філистимлянського війська, так і сьогодні, птаству небесному і дикому земному звірю, і взнає вся земля, що є Бог у Ізраїля. І весь цей збір взнає, що не мечем і списом Господь дає перемогу, що війна йому належить, і що він вас видав нам у руки. І от як філистимлянин рушив Ідучи йдучи, насувався проти Давида, цей швидко вибіг із лав назустріч філистимлянинові, сягнув рукою до торби, взяв із неї камінь, метнув ним із пращі і поцілив у лоба філистимлянинові. Камінь застряг у нього в лобі, і він упав лицем об землю. Отак Давид подужав філистимлянина каменем і пращею. Убив його на смерть. Меча ж не було в руках Давида. Підбіг Давид і, ставши над філистимлянином, ухопив його меча, вийняв з піхви і завдав йому смерть, відтявши йому голову. Філистимляни ж, побачивши, що богатир їхній мертвий, метнулися втікати. І здвигнулися мужі Ізраїля та Юди, і з бойовим криком гналися за філістимлянами аж до входу в гат та до воріт екрону. Філистимляни падали трупом по дорозі Шарім аж до гату та до екрону. Повернувшися з гарячої гонитви за філістимлянами, сини Ізраїля розграбували їхній табір. Давид же взяв голову філистимлянина і приніс її в Єрусалим, а його зброю склав у себе в шатрі. Саул, побачивши Давида, що виступав навпроти філистимлянина, спитав Авнера, начальника війська, «Чий син Авнера, цей хлопчина?» Авнер відповів, «Присягаю життям твоїм царю, не знаю». І цар сказав, «Довідайся, чий син оцей юнак?» Коли Давид повертався, вбивши філістимлянина, Авнер узяв його і привів до Саула, а він іще держав у руці голову філістимлянина. Саул спитав його, «Чий син ти, юначе?» Давид же відповів, «Син слуги твого». Есея, вы